Tiana Primera Hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'avui fem un repàs als temes més importants que s'han tractat en el ple municipal d'aquest dimarts. Repassem aquesta i altres notícies en titulars. <futats> El ple de l'Ajuntament de Tiana ha aprovat una reducció del 5% de les dietes dels regidors per assistència a plens, juntes de govern i comissions informatives. Ho ha fet amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Sí. Els grups municipals de l'Ajuntament de Tiana han aprovat per unanimitat una declaració institucional en la qual es mostra un rebuig ferm a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Aquest dimecres inicien obres de rebaix a la calçada del carrer Mates entre el carrer Pau Giral i el carrer Sant Francesc. A més dijous es duran a terme tasques de reposició de l’asfalt. d’altra banda també dijous s oblirà provisionalment el tram del carrer Mates que va des del carrer Maresme al carrer Pep Pantura. I acabem amb l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana, que presenta avui la primera nit de sardanes per escoltar i ballar en el marc del vuitè cicle de sardanes a la fresca. Fins 4 al 4 d'agost, el parc del camp de futbol vell acollirà cada dimecres una audició i ballada de sardanes. Tiana primera hora, notícies. El ple de l'Ajuntament de Tiana ha aprovat una reducció del 100% de les dietes dels regidors per assistència a plens, juntes de govern i comissions informatives. Ho ha fet amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Durant el debat, el partit dels socialistes ha retret a l'equip de govern que en el cas de les dietes per assistència a les juntes de govern local no s'hagi produït una reducció si es prenen com a referència els imports aprovats al setembre del 2007. Sentim el regidor socialista Ferran Vallespinós. Excepte el senyor Pasqual, que també en sap greu, i la senyora Roer, que també en sap greu, els altres quatre regidors de l'equip de govern, ara, malgrat la crisi i malgrat tot el discurs que vostè ha fet, ara en el mes de juliol de l'any 2010 cobren un 50% més de lo que cobraven quan van entrar en aquest ajuntament en el mes de juny del 2007. I això passa, senyor Nolis, perquè s'ha oblidat vostè d'un detall importantíssim, i és que al mes de setembre de 2007 vostès es van duplicar les dietes d'assistència a la comissió de govern. Segons Vallespinós, l'import per aquest concepte al setembre del 2007 va passar dels 150 euros als 290. El regidor socialista també ha manifest ha manifestat que la reducció aprovada no respecta l'esperit del reial decret del govern espanyol per pal·lir el dèficit públic. En aquest sentit, Vallès Pinós ha lamentat que la reducció que s'apliqui sigui només del 5% i ha assegurat que el fet que abans ja s'hagi dut a derma una reducció del 10% de les dietes no ho justifica. En aquest context, Esquerra Republicana de Catalunya Tiana s'ha posat del costat del PSC i ha volgut diferenciar les retallades que s'han aplicat als treballadors del sector públic i les que s'han aplicat sobre els càrrecs electes. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Cost. No és el mateix aplicar una rebaixa sobre una persona que té un sou congelat els últims 5 anys que aplicar una rebaixa sobre una persona que s'ha duplicat el sou amb els últims 5 anys. I per tant, això perquè la gent ho entengui, és molt important que es digui i és una dada capital. D'acord? Per tant, no... A veure, les coses, diguem-les com són. És a dir, no és el mateix rebaixar un 5% a una persona que porta amb el sou congelat 5 anys que rebaixar un 5% a una persona que fa 3 anys s'ha duplicat el sou. L'equip de govern ha manifestat que fer referència a les dades del passat no ajuda a aclarir les coses. Alhora ha defensat que la reducció del 5% se suma a la del 10 que ja s'ha dut a terme aquest any i la que es va aplicar el 2009, que s'alabava també al 5%. L'alcalde de Tiana Mili Muñoz ha desmentit les paraules del Partit dels Socialistes i ha exposat l'import anual de les dietes que perceben els tres tinents d'alcalde i ell mateix. L Alcalde i tres tinents d'alcalde, o sigui, quatre persones, van començar el mandat amb unes dietes que no són sou i, tant, no tenen a la Seguritat Social, van començar amb 17.000 euros anuals bruts i ara amb aquesta reducció està en 14.900 14.900 euros. Eh, per favor, el... aquestes són les dades de les dietes que en l'últim balanç de, de l'any 2010-2009 i el que hi ha previst per 2010 hi ha en les remuneracions d'aquests regidors de govern. L'equip de govern ha volgut comparar també les retribucions que es perceben amb el municipi veí de Montgat, que, segons ha explicat, ascendeixen a 37.000 euros. Així mateix, ha assegurat que els imports de l'Ajuntament de Tiana es troben en la meitat dels recomanats per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Amb l'aprovació d'aquest punt, els imports màxims de les dietes a percebre pels regidors per assistència al ple municipal queden fixats en 243 euros i a les juntes de govern local en 234. En el cas de les comissions informatives, el president percebrà un màxim de 93 euros i en el cas dels vocals, 44. Amb aquest punt també ha quedat aprovada amb efectes a partir de l'1 de juny una reducció del 15% de la retribució de Ferran Pasqual, l'únic regidor de l'Ajuntament de Tiana que percep salari en lloc de dieta. Els grups municipals de l'Ajuntament de Tiana han aprovat per unanimitat una declaració institucional en la qual es mostra un rebuig ferm a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Ens amplia aquesta informació Marc Ostrell. En aquesta declaració l'Ajuntament destaca la necessitat d'actuar amb serenitat però amb convicció i considera la sentència un atac a la dignitat i a la llibertat de tots els catalans sense excepció. Tal i com ha sanificat el ple de l'Ajuntament de Tiana, el text considera imprescindible una resposta democràtica, unitària i convicció contundent de totes les forces del catalanisme. La primera gran demostració d'aquesta unitat està previst que arribi el dissabte que ve a la manifestació convocada per Òmnium Cultural a les 6 de la tarda a Barcelona. En aquest sentit, tal com recull també la declaració, el primer atinent d'alcalde, Enric Nolis, insta els tianencs a manifestar-se en un 10 de juliol que considera transcendental. Una bona manera que el poble de Tiana es manifesta de forma unida i tots junts a davant d'aquest greuge important que acabem de, de patir, i crec que és una bona, una bona manera de fer-ho com a poble de Tiana i com a poble català, el fet de que el proper dissabte la manifestació sigui també una, una manifestació multitudinària, la quantitat aquí és important, i també és important el que no tot acabi aquí. Gairebé 600 entitats d'arreu de Catalunya ja estan adherides a la manifestació del proper dissabte i prop de 20.000 persones s'han adherit també a la xarxa social del Facebook de la manifestació del 10 de juliol. D'altra banda, usuaris del Twitter han convocat una cita prèvia per anar plegats a la mobilització del 10 de juliol. D'altra banda, l'Ajuntament de Tiana també ha aprovat de manera unànima la moció presentada pel portaveu del grup municipal d'Esquerra Jordi Cost, a la qual es dona suport a l'exercici del dret a decidir. El text ha incorporat una esmena del PSC en què se sol·licita que un hipotètic referèndum es realitzi segons la legislació vigent i no segons la recent aprovada llei de consultes. Sentim Jordi Gost i el regidor socialista Ferran Almeida. Tenint en consideració aquesta conjuntura política i social, s'evidencia que el marc polític i jurídic vigent suposa una restricció en l'amens cap a la plena sobirania nacional. I és en aquest sentit que cal continuar treballant amb el màxim respecte i civisme per aixamplar la consciència democràtica vers el dret a decidir. La L'única cosa que demanaríem és que, en comptes de posar d'acord amb la seva aprovada llei de consultes, que és una referència que pot quedar buita de contingut, estigui simplement d'acord amb el que determina la legislació vigent. Tots els ajuntaments catalans van rebre la proposta de moció de suport a l'exercici del dret a decidir de la coordinadora de plataformes de les consultes per la independència, de Decidim.cat. En aquesta moció també s'acorda que es faci arribar al president del Parlament, l'acord al qual ha arribat al ple municipal. Després de la resposta institucional en la qual es mostra el rebuig a la sentència en relació a l'Estatut, la vida associativa de Tiana es prepara per dir-ne la seva a la manifestació de dissabte. En aquest sentit, la secció local d'Òmnium Cultural a Montgat i Tiana, i Tiana decideix, posen a disposició dels tianencs i montgatins autocars per anar a la manifestació que s'ha convocat des de la seu central d'Òmnium pel pròxim 10 de juliol. La mobilització tindrà lloc a Barcelona a partir de les 6 de la tarda. La sortida serà la Cruïlla entre Diagonal i Passeig de Gràcia. Sentim Maria de Gàdor qui ha encapçalat la secció local d'Òmnium amb un gat i tiana. Que la, la gent s'animi, que com més siguem, més soroll farem. Arreglar alguna cosa potser no l'arreglarem, però donar el nostre paret de la desconformitat del Tribunal Constitucional, això és per descomptat, que se sentirà. Tot el mèrit és, és, és Òmnium, Òmnium la seu, que és el que fa temps que preparant una moguda d'aquesta classe. No? Aleshores, nosaltres, com a una branqueta d'Òmnium, doncs, col·laborem d'aquesta manera. Òmnium, un i Tiana i Tiana decideixen pres la iniciativa d'organitzar autocars per anar fins a la manifestació per tal de facilitar el desplaçament a les persones interessades en assistir-hi. De moment hi ha un total de 30 tianencs i més d'una vintena de mongatins que ho han confirmat. Per tal de reservar places, s'ha de fer el telèfon 669 Tiana, primera hora. Aquest dimecres s'inicien obres de rebaix a la calçada del carrer Mates entre el carrer Pau Giral i el carrer Sant Francesc. A més, dijous es duran a terme tasques de reposició de l'asfalt. Per aquest motiu, al llarg d'aquests dos dies no es podran aparcar vehicles ni accedir als guals en aquest tram a causa dels desnivells resultants. Joan Guerrero al cap de la policia local de Tiana es tancarà la part del carrer Matas des del camp de futbol fins a l'Ajuntament pràcticament per remodelar per arreglar l'estat de la calçada això, això implica que els veïns immediats hauran d'aparcar a les zones immediates és a dir, el carrer Vista Alegre carrer Rodríguez Robert i els veïns de les zones que entren normalment per l'Ajuntament, és a dir, veïns del carrer Les Flors, carrer L'Anglada, carrer Sansebrià, carrer Vinyeta, carrer Enfont, en comptes d'entrar per l'Ajuntament i pel carrer Verge del Pilar si és el cas, hauran d'entrar per l'església. Tenen que divendres estar tot eh, en marxa i es pota circular normalitat. D'altra banda, aquest dijous s'obrirà provisionalment el tram del carrer Mates que va des del carrer Maresma al carrer Pep Ventura. Ho Ofaran el sentit habitual de la marxa. D'aquesta manera es suprimirà l'entrada per la part de dalt pel carrer Pep Ventura. A més, la calçada estarà parcialment habilitada i caldrà circular amb extrema precaució a causa de la presència de desnivells. En aquest sentit, la velocitat màxima s'establirà en els 30 km per hora. A més, el tram des del carrer Maresme fins al camí de Can Garra no es podrà aparcar. L'actuació definitiva d'asfaltatge en aquesta zona es durà a terme més endavant. D'altra banda, la policia local també recorda que, amb motiu de les obres de l'escorxador, l'aparcament del carrer Josep París queda inhabilitat durant més de mig els dies feiners i en horari de 8 del matí a 6 de la tarda. Aquesta setmana els termòmetres podrien superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya, i és que a partir d'aquest dimecres es preveu que arribi la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures experimentaran un ascens generalitzat i a la costa es deixarà notar una forta sensació de d'aixafogo. Segons informa el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, aquest dimecres continuarà el domini del sol a tota la comarca i les temperatures pujaran lleugerament, a màximes entre els 30 i els 34 graus i mínimes que aniran dels 20 als 24 graus. Dijous, però, s'espera que sigui el punt àlgid. El meteoròleg del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, Joaquim Serra, n'ha donat més detalls d'aquesta onada de calor i de les seves conseqüències són molt freqüents el mes de juliol principalment i són conseqüència bàsicament d'entrades d'aire de la zona nord del continent africà que creuen la Mediterrània passen per damunt de la península d'Ibèrica i que acostumen a arribar aquí a Catalunya doncs provocant aquestes tempades tan altes com que és aires són d'origen saharià eh, doncs són càlids i a més també força secs força eixuts que aquest és una mica el problema que tenen perquè fan que els boscos s'asseguin més i per tant d'incendi que el dret d'incendi sigui, doncs, sigui més accentuat. però vaja ha plogut a la primavera, els foscos encara mantenen un cert grau d'humitat i per tant tot això ens fa ser força optimistes. En aquest context, la Generalitat ha posat en marxa un pla d'actuació per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. En el marc d'aquest pla, en la informació que es farà arribar a la població se'n detallen alguns símptomes que poden ajudar a l'ARTA que algú està patint un cop de calor, com són una temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsió en somnolència o pèrdua de coneixement. En aquests casos, és important avisar els serveis sanitaris en el telèfon 061. Per tal de prevenir aquestes situacions, és important controlar la temperatura a les nostres llars, evitar el sol directe al carrer, limitar l'activitat física a les hores de més calor, veure força i vigilar l'alimentació. D'altra banda, i segon recull l'últim informe del Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura pot augmentar 3 graus centígrads aquest segle al nostre territori. L'ascend serà més gran a la zona pirinenca, uns 5 graus, i durant el període estival. Tiana, primera hora. Notícies. L'agrupació Amics de la Sardana de Tiana presenta avui la primera nit de sardanes per escoltar i ballar en el marc del vuitè cicle de sardanes a la fresca. Fins al 4 d'agost, el parc del Camp de Futbol Vell acollirà cada dimecres una audició i ballada de sardanes. La goble marinada, una de les habituals a les sardanes a la fresca, serà l'encarregada de les cinc sessions que s'han programat. La primera d'elles que té lloc avui és dedicar a la compositora Isabel Medina. Jordi Millan és el secretari de l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana volem ser pioners també, en posar a la plaça la música composta per les dones. Són en minoria, no n'hi han gaires, però el nostre treball d'investigació justament ens porta aquest coneixement. Doncs hem volgut llançar el missatge de dir comencem el nostre cicle amb la música d'una dona. I a més a més és una dona que és del Maresme, que, que és professora de música a Mataró. Per tant, escolta, encara més sensibilitat com perquè vinguis i escoltis, vinguis i ballis i vegis una altra forma de construir la música. Isabel Medina també ha estat present en el concert d'homenatge a les dones compositores de música per cop, que organitza cada any l'agrupació Amics de la Sardana amb motiu del Dia Internacional de la Dona. És per aquest motiu que manté un vincle especial amb la nostra vila i ha volgut dedicar-li una peça que s'estrenarà en la sessió d'aquesta nit. Porta per títol Sardanes a Tiana. A banda d'aquesta cançó també es podran escoltar d'altres temes de la compositora. Són vor al mar, Altafulla, Contrapunt, Aplec, al parc de Mataró i Ensiset de la Font. L'audició Tindrà lloc a partir de dos quarts de deu de la nit al parc del camp de Futbol Vell. Una trentena de persones del casal d'Avis de Tiana visiten aquest dimecres la població de Cercs, al Berguedà. Es tracta d'una sortida que s'emmarca en el programa Tens molt per veure, que la nostra vila impulsa en serveis socials i la Diputació de Barcelona. L'activitat consisteix en posar en contacte dos casals de gent gran, de dues poblacions diferents a la província de Barcelona i s'organitzen dues visites. D'aquesta manera, avui el torn que els tianencs visitin Cercs i a l'octubre Tiana serà el municipi anfitrió. El president del casal d'Avis, en Sant Clavet, Dionís Ipermanyer, ha explicat per què són positives aquest tipus d'experiències. Hi ha contacte amb altres casals, veuen el que fan cada, cada casal, parlen veuen si uns són animats, els altres no, aquests, per exemple, tenen un grup de teatre, bueno, de, de varietats, nosaltres no, bueno, pues, sorgeixen idees, sorgeixen intercanvis de, de manera de pensar, de manera de fer... Sí, és interessant, és interessant. A més a més, el donen l'oportunitat de de veure les mines de carbó, però pues, jo crec que és interessant. La regidora de promoció social Maria Antònia Fort i la tècnica de serveis socials de Tiana Primitiva Reverter acompanyaran els participants en la seva visita a aquest municipi del Berguetà. Tots ells visitaran el poble, el Museu de les Mines i després del dinar podran gaudir també d'una actuació musical a càrrec d'un grup de gent gran del Casal de Cercs anomenat Sense Vergonya. L'any passat l'intercanvi va tenir lloc amb el municipi de Sant Fritós del Bages i hi van participar un centenar de persones. La Biblioteca Can Baratau de Tiana posa en marxa aquest és un taller de contacontes. Compte Està adreçat a nens i nenes que vulguin descobrir l'art d'explicar històries i convertir-se d'aquesta manera en narradors. Els infants escolliran el conte, repartiran els papers dels diferents personatges i també realitzaran els decorats i dissenyaran els vestits per dur a terme la representació final. Marta Quera és la codirectora de la Biblioteca Can Baratau. El doller de contacontes és és uh, bàsicament per motivar els nens a, a anar al món dels contes. És a dir, estem molt acostumats a que siguem nosaltres qui els expliquem els contes i ells fan d'oients. Però també és molt bo que ells siguin capaços de participar, d'inventar, d'imaginar com són els personatges, d'imaginar com és la, el, el món que els envolta i a través del taller el que volem és això, potenciar la imaginació i les ganes de participar activament d'un conte. És el segon any que s'organitza aquest taller de contes que en aquesta edició compta fins ara amb una quinzena d'inscrits. L'activitat estarà coordinada per Núria Cruz, contacontes habitual de la biblioteca. Tindrà lloc els dimecres de juliol de dos quarts de sis de la tarda a les 7 del vespre. El dia 29 d'aquest mateix mes, els nens i nenes que hi han participat seran els responsables d'explicar la història que han treballat en el marc de l'hora del contat a la biblioteca. Tiana primera hora. Radio Tiana, serveis informatius. L'entrevista. Aquest dimecres es dona el tret de sortir del vuitè cicle de sardanes a la fresca que organitza l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana. Fins al pròxim 4 d'agost, al parc del camp de futbol vell, cada dimecres acollirà una audició i una ballada de sardanes. La cobla marinada, una de les habituals de les sardanes a la fresca, serà l'encarregada de les cinc sessions. I per parlar precisament més ampliament d'aquesta qüestió, doncs hem volgut convidar els estudis d'aquesta casa al secretari de l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana. Jordi Millán, Bon dia. Bon dia. Doncs parlem de per un passa aquesta recepta del vuitè cicle, que no són pocs anys, ja, d'aquestes sardanes a la fresca. Bé, una de les coses que has esmentat així de passada i no hi és aprofundit, ja hi entraré jo, és que la Copla Marinada farà totes les audicions. Això és la crisi. Una forma de negociar preus és, és, mm -hmm. és oferir un paquet, no? I llavors, doncs, així com amb altres oportunitats, hem procurat tenir altres cobles i altres ofertes musicals. Aquest any, també per adaptar-nos a les circumstàncies, hem decidit negociar només amb una sola cobla i hem aconseguit doncs, negociar els preus també, de forma que ens adaptem tots plegats a la crisi i precisament doncs aquest dimecres s'inicia aquest cicle concretament dedicat a Isabel Medina i Cantón, què podem dir d'aquesta compositora? Bé eh, nosaltres també som pioners en la qüestió del concert del dia de la dona l'únic lloc al món en el què es fa <coughs> música de coble per celebrar el dia internacional de la dona composta per dones eh, no n'hi ha prou en un concert aquesta música està feta per ser ballada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 amb la música d'una dona i a més a més una dona que és del Maresme que, que és professora de música a Mataró per tant, escolta, encara amb més sensibilitat com perquè vinguis i escoltis, vinguis i ballis i vegis una altra forma de construir la música és una persona que no solament és professora de música actualment sinó que a més a més és intèrpret de coble és intèrpret de contrabaix està activa amb unes coples i llavors la tindrem amb nosaltres ella ens donarà alguna explicació de les seves sardanes, del motiu pel que ha compost cadascuna de les que hem programat eh, venir i escoltar-la és escoltar la vida en directe com que qui diu però, de fet, és l'única nota femenina que tenim en aquest programa, perquè després ja tots són homes. Parlem-ne'n una mica, de la resta de compositors que, que hi trobem. <laughs> és l'única nota femenina, però és que les fèmines eh, són molt pràctiques i es compliquen poc l'existència amb el tema de la composició, eh?, Tenim molt bones intèrprets en el món de la música, però molt poques compositores. T'ho dic un cuc coneix ell, perquè ens fem uns tips de rescat per poder fer el concert del dia de la dona. Uh, llavors, ens, <laughs> ens costa, ens costa fer el programa. Uh, indubtablement, no hi ha la mateixa proporció. I... Bàsicament, avui en dia les coses es van equilibrant però, clar, pensa que d'aquestos compositors que nosaltres tenim aquí dos som morts des de fa anys en aquelles èpoques, 50, 60, 70 anys enrere hi havia molt poques dones que composessin si n'hi ha, és ara actualment que les coses estan igualant una miqueta més però fins llavors no existia per tant, és molt difícil fer un programa no dic que no ho fem mai, eh, perquè aquestes coses ens ballen pel cap, però avui en dia és molt difícil fer un programa només amb dones per una audició. Uh -huh. Per cinc audicions, perdó, per una audició sí que és possible, però per cinc audicions... De fet, en aquest vuitè cicle, en altres ocasions que havíem tingut l'oportunitat de parlar precisament amb tu d'aquesta de, preparació del programa, quan l'estàveu fent, doncs en destacàveu sobretot Eduard Toldrà. Parlem una miqueta doncs, de per què és important, sobretot aquells que potser no hi entenguin tant, per què és important poder escoltar eh, la música i també ballar, en aquest cas, d'Eduard Toldrà. Escolta, perdona, abans d'entrar amb Eduard Toldrà... I pensant una mica més amb la Isabel Medina, uh -huh. també voldria dir públicament que té una amabilitat especial cap a Tiana i ens dedica a una sardana que s'estrenarà aquí, la sardana que es diu Sardanes de Tiana. És, clar, eh, l'hem programada quasi cada any, no tots, però quasi cada any en els concerts del Dia de la Dona. Ens coneix, ens aprecia bé tindrem una obra dedicada al poble de Tiana. Ara podem parlar de Toldrà. Si et sembla, doncs sí, aprofundim en la resta de compositors perquè tampoc seria dient passar-los per alt perquè també conformen aquest vuitè cicle, no? Si, si vols, eh, podem fer un comentari genèric sobre els altres tres abans d'entrar en Toldrà. Eh, Pere Mercader és un compositor de l'Escala. És el que programem pel darrer dia, el 4 d'agost. Les seves sardanes són extraordinàriament balladores i per posar-te un exemple, una de les seves sardanes doncs, la tindrem la, la, una de les seves sardanes és la que s'ha escollit com eh, emblemàtica per al Dia Internacional de la Sardana, que és Escalenca. No la programem perquè, perquè s'haurà sentit moltíssim aquests dies i programem coses una miqueta més diverses i que també seran molt agradables en Joan Lluís Moraleda és un compositor que està molt vinculat a la població de Breda en fi, s'ha fet famosa per això del vent de Pla uh -huh. <ríe> si algú vols sentir la sardana dedicada al campanar de Breda pues que vingui i que és magnífica un campanar que han vist molt a la tele. En Joan Lázaro és de Manresa i té sardanes extraordinàriament balladores. Ens acompanyarà, segons ell ha dit, doncs des d'avui mateix, perquè un home que havíem festejat més d'una vegada, ens hem esperat que es jubilés perquè pogués venir a gaudir de la seva audició, però ens ha dit que ens acompanyarà des d'avui amb la de la Isabel Medina i així se situarà amb el muntatge que nosaltres tenim, que fins ara només ha entès referències indirectes però no l'ha pogut viure mai. Uh -huh. Aquest any doncs, amb la seva jubilació hem decidit que el podíem programar i així podria venir. <laughs> Eduard Doldrà <coughs> hi havia una època a Catalunya que els grans compositors catalans composaven sardanes. Era una part de la seva composició. Avui en dia la Tiana per exemple, em va dir una vegada en Jordi Molina que segons ell sabia dels que coneixia i vivien 14 músics. No em consta que cap d'ells hagi compost cap sardana. A nosaltres ens agradaria que s'en recordessin de la sardana és la nostra música. Cada artista pot compondre, o pot pintar, o pot esculpir el que en ell li sembli, però que els músics del país i els músics de Tiana recordessin de la sardana, ens agradaria molt. Adorateldrà és un gran músic que, entre d'altres coses, va fer algunes sardanes. No es va dedicar a les sardanes només. Les seves sardanes són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 no, no transmeten l'alegria que poden transmetre pues, les del Joan Llàcer o les del Joan Lluís Moraveda i no diguem les del Pere Mercader. Però la seva música és molt profunda. Només es programa per concerts. A Tiana som uns valents i li dediquem tota una audició. De la mateixa manera que l'any passat li vam dedicar al Juli Garreta, aquest any li dediquem a l'Eduard Toldrà. Llavors, quin missatge llancem?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 tindran la possibilitat de ballar-la perquè només a Tiana tenen aquesta possibilitat. És que ni una sola sardana d'ell es, es programa en els aplecs o en les audicions. I suposo que aquesta projecció també vol anar més enllà de Tiana, no? Ens agradaria, ens agradaria. Nosaltres hem observat que a poc a poc algunes coses ens, ens van copiant. El passa que amb timidesa, perquè aquest sembla que sigui un món una mica encarcarat. A Cardedeu fan el febrer musical i des de fa uns 3 o 4 anys observem que han decidit fer una audició un dimensi al matí dedicada a un sol compositor. Són sis sardanes d'aquell compositor. Ja és un pas. Uh, va creant-se una mica d'això, de... de, de, de de mestratge en aquest aspecte i ja ens agrada que es copien les coses bones Avui recordem que comença aquest vuitè cicle, ho farà de la mà de la Copla Marinada i concretament ho farà dedicant doncs aquesta primera sessió Isabel Medina i Cantó. Nosaltres hem volgut parlar amb el secretari de l'Agrupació d'Amics de la Sardana de Tiana, Jordi Millán, moltes gràcies per ser aquí nosaltres. Gràcies a vosaltres per obrir-nos els micròfons i molta sort amb aquest vuitè cicle Confiem que així sigui, que el temps ens, el temps ens acompanyi. Adéu-siau, fins una altra una altra L'entrevista